Elhamdülillah rabbil alamin. Vessalatü vessalamü ala ashrafil anbiya vel mursalin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumma yessir li emri ve eshrah li sadri ve ahli l-ukta dami lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una alimul hakim. Hayetinde Allah subhanahu vallahnin kullarin üzendə neməti Və daimən qul bu neymətləri xatırlamalıdır, həqiqətən də neymətləri xatırlamaq və ona şükürləmək o neymətlərin e, hifsinə, qorunmasına, artırılmasına səb səbəbdir və bunun üçün də daimən Allah s.ə.q. şükür etmək lazımdır və bu neymətlərdən biri də bu gün əlhəmdülə şükür olsun Allah ki, yəni salamat yığışıb Allah s.ə.q. E, elmini burada öyrənməyə Allah s.ə.q. nəsib edir bu nimətə görə də Allah subhanətə Allah evi ev əhlinin hepsi eləsin və bu qardaşlığı daha da möhkəm etsin. Biz keçən dəstə deməli, Həsən radiyallahu anhın hədisini keçdik, hansı ki bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm buyurur ki, Dəmə yəribüq ilə mələ yəribüq, yəni sənə şübhəli oxşar, yəni ürə evə yatmayan nəsə bir iş varsa onu tərk elə, o şey şans ki o ürə evə yatır, yəni onda bir qaranlıq zadı yoxdur. Və həmçində, keçən dərsdə biz bu hədisin açılamasına qeyd elədik ki, ümumiyyətlə alimlər ə, bu hədisin şəhrində ə, özünə aid olmayan, yəni elə bir məsələlərdir ki, elə bir suallardır ki, hansı ki ə, onu tərk elə, eləyə bilər, onun üçün problem yoxdur. Biz bu hədsin şəhətində qeyd elədik ki, alimlər burada hətta e, haram olmayan şeyləri belə təhk eləyərdilər, o cür sələflər. Onlar da zahid təbəqələri idi və ki, e, qeyd elədi ki, o cür insanlar hansı ki, bütün halal haramları e, yerli yerində təhk eləyir, haramı təhk eləyir, halaldan yapışır, e, vacibətləri yerinə yetirir, qadananlardan çəkinir. O cür insan artıq həd onlar e, o, o əməllərinin daha çox əlavəni də, bəzi idi ki, şübhəli məsələləri də təhsil etməyə üzərində görürlər. Necə ki, tizarət məsələsindən gətirdik ki, yalnız ki, bir dənə biri ə, malını düzgün həmən gün satmadığından görə tizarətini deyir, bütün malı sədəqi ilə, o birisi vəliyək və səhətdə Sufiya Nəthor Rəhmallardan bir nisə dəlillər də gətirdi onun o cür əməllərinə görə və həmsinə qeyd eləyir ki, burada alimlər onu bəyənir ki, əgər ki, insanlar bütün ə, vacibətləri yerinə yetirirsə, yox, əgər bunlar zahirən fasiqdilərsə, Əgər zahirə məsəl üçün vacib olunan əməlləri təkirə bilərsə, onların o cür cüzü məsələlərdən soruşmağa nəyələr yoxdur? Yəni, xitiyarlar yoxdur. Necə ki, İbn Ömər radiyalanı öz dövründə hansı ki, Hüseyin radiyalanı qətirlə yetirən küfə əhli gəlib ondan e, deməli, ağızı qanədin, milçəyin qanı haqqında soruşanda deyir ki, onlara nə deyir? Deyir, subhanallah deyir, Hüseyin radiyallahu anhını qətlə yetirmirsiniz, onun qanunu axıdıb hədər eləmirsiniz, milçəy qan haqqında soruşursuz. Bə bu da onu göstərir ki, yəni İbn-Əmər e, o ilə bildirir ki, yəni o cür insanlara, gör, e, Peyğəmbər s.ə.v nəvəsinin qanını axıdıb, Onun hökmü soğuşmur, veci nə də deyilir, bu nədir, hökm nədir, düzgün insan qan axıdır, buna, buna heç bir şeyinə varmır, ancaq ki, ağcaqan ədin və yaxud da milçəyin qanı dəstəmanızı pozmur, yoxsa pozmur, bunun üstündədir, yəni baydındır. Hansı ki, İbn Əmər o cür insala neyini yiyir, onu ki, dədən inkar edir və həmsin də bu günlərdə də bu cür. Əl görsən ki, bir dənə insan məsəl üçün ə, zahirən, qardaş, ə, sünnələr yerini yetirmir, o siqaret çəkir, başqa-başqa asilə fasigirlər eləyir və eyni zamanda görürsən ki, elə bir məsələdən danışır ki, hələ heç heç kim o cür məsələ danışmağa, o cür hərəkət eləməyən hələ hazır Artıq bil ki, bunu danışçı nədir? Boş boğazlıqdır. Heç bir fayda verməyən bir əməldir. Və bu da bu günlərimizdə, yəni çoxdur ki, yəni özümüz öz halımız qala-qala, yəni kiminsə eyblərini açıp ağırdır. Aydındır? Və bugünkü günki dərsimizin həssi də E, təxmin elə, buna oxşar hədisi, Əbureyə radiyyəllərinə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Min xüsn islami lima qeytar quhumə ləyəni, bir insanın, bir insanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan şeylər neynəsin, yəni tərk eləsin. Yəni, özünə aid olmayan şeylər deyəndə burada ən çox nəzərdə tutulur insanın həm feilləri, həm də yəni, qovulləri və ən yəni həm danışıqları, həmçində yəni feilləri. Və ən çox da, ən çox da, e, bu məsələdə dil nəzərdə tutulur. Dil nəzərdə tutulur. Bu hədis ümumiyyətlə e, ədəb hədisləri, yəni silsiləsində hansı sələflərdən e, Maliki məzhəbinin böyük alimlərindən olan Əbu Muhamməd ibn Əbi Zeyd İmam öz zamanda buyurur ki, Yəni, bütün ədəb və xeyir hədisləri, yəni, dörd dənə hədislərdən parçalanır. Yəni, bütün ədəblər, xeyir, bablar, hamısı dörd dənə hədislərdən parçalanır. O dörd hədisdən də biri hansıdır? Bax, bu, həmin bu hədis. Minhusun, İsləmin tarqı, mələk, yani O dörd hədisdən də biri budur ki, insan özünün adionu işə, yəni, təhlk eləsin. Və qeyd elədiyimiz kimi, ən çox da bu məsələdə ə, həm feil, şək ki, həm insanın feili, həmçində danışıq mələ aiddir. Və çox vaxtı insan bu cür halları nə ilə düşür? Öz danışıq ilə. Onun yerə çox sələflər bu hədsi ə, feil babından açıqlamayıblar, keçiblər hansı tərəfdən, yəni ə, həmən danışıq tərəfindən. Amma şək ki, ki həm əməllə, həm də ki danışıqla insan özünə aid olmayan məsələni eləməli, yəni tərk etməlidir. Əgər hansısa bir məsələdir, istər e, əqide məsələsidir, istər mənəc məsələsidir, istər e, ümumiyyətlə dövlət səviyyəsində olan əməldir, hər fərqi yoxdur. Əgər bir insan əgər özü öz ixtisasında o, e, öz ixtisasını qoyub başqa ixtisasa danışırsa, bu artıq nədir? İnsanın özünə özünə aid olmayan, yəni işə qarışmasıdır ə e, bir müəllimlərdən biri, yəni bizim müəllimlərdən biri bir dəvə deyir, e, şeyə getmişdim yana. O həkim də missəsil, missirli həkimdir. Çünki Saudiya da həkimlər yerli həkim nadirdir. Əsas oradan-buradan gəlmələrdir. Və deyir, özü də onun da ixtisasıdır, məsəlkilbovliyə, yəni, <coughs> deyir, Sidik kanalızadın, o o, o mütəxəssisdir. Bu buna görə şikayət edib bunun yanına. Və bu da gedir onun yanına görək bu başlığı danışmağa Ay, hükumət belədir, ay, belədir, filan şey belədir, filan kəs belədir, filan kəs belədir. İyə başlayır, danışa, danışa bütün aləmi qatıqam səbəbinə. İməlim, dedi ki, mən onda qayıtdım, demiş ki, bir dəqiqə, gəndim, dedim, sən ixtisasın nədir? Məsələ ki, bu olayın silikan, dedi, sən elə orada da qalın. Yəni, çalış oradan qırağa çıxmaq. Yəni, burada həyətən hikmət var. Hikmət də ondadır ki, yəni hər bir şəxs özünə aid olan işi tərk edir, Özünə aid olmayan işlərinin məhşul olduğu vaxtda da heç vaxtda istimayet insanlar cəmiyyət düzəlməyəcək. Onu nəzərə almaq lazımdır. Əgər mən bir müsəlman kimi, mən bilirəm ki, mən bilirəm, mənim boyunuma çükür 5 namaz, hökmə yenə itirməliyəm, ildə bir dəfə Ramazandır, onu ailəm var, məhsuliyyəti var, odur, budur. Bu, hər bir insanın özünə aid yorulana işləyir, onun qəbul sualları var. O insanın nafilə orucları var, nafilə sünnələri var, zahiri sünnələri, haramlardan çəkinmələri, qeybətdən çəkinmələri var, sonra gecə namazlar var, və yaxud s. Əgər bir insan bütün gün ərzində olan sünnələ, təxminən minə yaxın sünnələdir ki, insan bir gündə onları eləyə bilir. O barə səhvimsiz türkçülər, bir də balaca kitab da baxmış, gündə min sünnələdir. Yəni bütün hər şey elədə mindən üstün edilir. Yəni təsəvvür edin yəni ki, əgər ki insan özünə aid olmayan işi tərk eləyir, özünə aid olan işi tərk eləyir və özünə aid olmayan işlə məşğul olursa, onda siz təsəvvür ki, hamı, e, bütün e, elə bir şey cəmiyyət hamısı qarşı bir-birə. Yəni onun boynuna düşən vacib nədir? O vacibi tərk eləyir. Nədən danışın? Ona tamamilə aid olmayan bir məsələdən. Aydındır? Hansı şərəflərin də vaxtında Bu cür hallarda səhvlər heç vaxt imkan verməz. Hət öz həyət yoldaşları belə olsa da, onlar o məsələyə qarşı çıxılmazlar. Məsələn, Ömər rədiyallahdan rəvayət olunur ki, Ömər rədiyallahın ilk dəfə İslam dövlətlərində, yəni Ömər vaxtında divan quruldu. Yəni, əsgərlərin gediş-kərişi, qol çəkmək, niçay orada, niçay burada maaşlar kəsirdi imamlara, dəvəçilə və, və s. Bu iş təbələmək, Ömər radiyalarının vaxtına qoydu. Dəyircə, bunun də ən çox yaydı Ömər ibn Abdüləziz. Ömər ibn Abdüləziz İslam dövləti elə bir səviyyət çatmış ki, yəni bütün mədəniyyət, bütün indi, həmisi İslam dövlətində idi. Hətta İngiltərənin bəzi universitetləri var ki, Ömər radiyalarının, yəni Öm Ömər ibn Əbduləsin, yəni dövrdəki xəlifəlik dövrünü araşdırırlar ki, o dövrdə nə tələb ki, İslam dövləti yəni bu cür inkişaf elib. Yəni sözümün canı nədir? Ömər rəziyallahu anhu da fətlər var idi və bir gün Ömər rəziyallahu e, anhu yəni bu düşüncəli, fikirli, fikirli gəlir və e, Arvadın soruşuru olması ki, bəs nədir? Söhbət nədir? Bəs Ömər rəziyallahu anhu falan-falan məsələdir. İndi bu görə başlayır danışmağa. Ordan-burdan özünü Ömər rəziyallahu çarpaya Deyə ki, de, sizin yeri oradan qarağa çıxmıyır. Sizə aid olan məsələlər deyil onları resməyir. Və həqiqətən də o təsəvvülə öz həyat yoldaşıdır. Yəni onun, onun yoldaşı nə ilə məşğul olmalıdır? Ailəsi ilə, uşağı ilə, ailənin işi ilə, ailənin problemi ilə. Ancaq onun öz pro evinin problemləri qala-qala o qonuşunun ailə problemini həll eləyə bilər heç bir vaxtdır. Eyni zamanda da insan bu cür. Əli, biz həqiqətləyik. E, niyə görə müsəlmanlar parçalı, niyə görə firigələrə, niyə görə mənhəcələr bölünür? Bu məsələnin ucbatından. Bir müsəlman kimi deyanlar başlayır dərhal, ya istəyir sabahda olsun, ya istəyir, kim o fərq yoxdur, həmin adamın eybin, qeybin, qeybətindən, eyibindən danışma. Niyə görə, ələ, belə elədir, bir İnsanlar özü-özünə dəyək eləsək, bir baxım güzgə, bir baxım görəm ki, məndə hər şey kamildir, yəni mən kimi sənəsin, xeyir, elənsidir. Ona görə də e, sələflər bu barədə çox mühüm məsələlər danışıblar. Yəni, özünün aid olan işləri tərk eləmə, eləməmə barəsində. Yəni, sən əgər hər bir müsəlman kimi hərək öz, özünün qabağına, özünə boyuna düşən yükünü fikirləksə, özünü hesaba çəksə, ona bəs eləyir. Yəni, ona lazım deyil ki, əgər tutam ki, bir dövlətdə, məsələn tutam ki, cihad məsələsi var, tutam ki, e, İslam dövlətidir, kafir dövləti hücum eləyir. Sizə kim oturur fikirləsi bu barədə? E, müsəlmanların qulları, yoxsa ki, e, biznesmələr, yoxsa ki, e, hükmət başçılar. Kimi fikirləsi deyək sizə? Hükmət başçıları. lab qul var, müsəlmanın əlində, altında işlən qul var. Və də səni idarəndə işlən işçilər var. Ha? Hay, otursunlar, plancılsınlar. İşi təhsiləsinlər zavodda işi. Hələsinin iki gücü var. Satıcıdır biri, bili fəhlədir, biri mütəxəssizdir. İşin təhk eləsin, otursun işləndə sinə planı cızaq. Bu üç müsəlmanların topanına kafilə gir, burada cihad məsələsi var, nəsə belə fikirləşmək lazımdır. Ay, otursunlar, bir-iki planı cılsınlar, belə cümlədən. Onlar o hərəkətləri meydana gətirə bilərlər, yoxsa yox? Yox, niyə gətsün ki, ona aid olan işdir, oğlum? Heç vaxt ona aid olan işdir, aidındır. Ona aid olan iş nədir? Öz işinə məşğul olmaq. Əgər nə vaxtsa onun fikrinə, onun rəyinə, onun bacarığına hökumət tərəfindən ehtiyac və ya da ki ehtiyac olacaqsa, hökumətdə o vaxt onu çağırır. Hansı ki, Hüseyin Mürəhəmə Allah e cəhadın fərz olan halların sayır və birin dələbə eləyir orada nəyə? Deyir, əgər sənin ixtisası var, ehtiyacı varsa. Sənin 45 yaşın var, 60 yaşın var. Sən cihatlıq döyirsən, ata minəmirsən, dəvə minəmirsən. Amma orada elə bir dəzgah, elə bir aparatura işləyir ki, sənindən başqa işin başarır, sənə farqlayın olur. Bax, mənim, sənə 60 yaşı var, 65, aydındır. Və niyə görə? Çünki artıq o işinə bacaran kimdir? Həmin o adamdır, aydındır. Və indi gəlin görək sələflər, yəni qeyd elədiyimiz kimi, bu hədis ümumiyyətlə e, sələflərin çoxu bu hədisi ancaq danışıq baxımından yəni özünə aid olan məsələləri, təhk edilməyi bildirirlər. Niyə görə? Çünki deyir ki, ey, ən çox bu baş verən hallar nə ilə olur? Yəni, dinlə. Yəni, çox az görərsən ki, insanlar özünə aid olmayan əməlləri eləsinlər. Ən çox hallar hansı hallardır? Özünə aid olmayan danışıqları danışmaqdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. yəni, buyuranda ki, e, bəs, nədir ki, Ömər Öm ibn-i Abdulləziz buyurur ki, kim ki, dil özdir danışığını əməlindən saysa, az danışar o yerdə ki, ancaq və ancaq özünün aid olan şeylərdə. Yəni, danışığını o dərəcədə bu, e, necə deyir, ki, ancaq özünün aid olan məhsələrdə danışar. Və həmçinin də e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm e, bu dil barəsində hədisləri deyəndə Muazibin Cəbəl radiyalanıq deyir ki, ya Rasulallah, məqəl biz dilimizlə E, danışmamıza görə bir cavab verəcəyik və e, Peyğəmbə Səhəm deyir, ey müas, məqəl insanları deyil, üzü üstə, cəhənnə sürükülən onların dillərinin qazandıqları olmayacaq mı? Yəni, azə siz təsəvvür edin ki, insan otursun, qoysun qabağına bir dənə diktofon ya, bir dənə səs yazan, otursun bir saat özü üçün elə belə danışsın. İki dənə qardaş otursun, özdə Bir iki saat da bir saat danısınlar. Soru o danışdıqların köçülsünlər vərəqə. Aydındır? Soru onu bir bir sözbə söz başlasın oxumağa. Görsün o nə qədər nəqit oğul günahlar işlədib. Nə qədər qeybətlər edib, nə qədər özünü aid olmayan şeylərdən, nə qədər qardaşın qeybəti, nammamlıq edib, böhtən atıb, bilmədiği şeyi danışıb, fətvalar o cür. <coughs> Elimsiz fətva vermək, elimsiz insanlara hökum vermək, elimsiz hansısa məsələri müzakirə eləmək, elimsiz rəy söyləmək, elimsiz camatı ətrafına toplanan hamısını ələ qaydır, dilinən olan, yəni feillərə. Ona görə də insan öz danışıqları, necə ki, Ömər İbn Abdüləziz Rəhman dediyi kimi, əgər insandir öz danışıqlarını ə, əməlindən hesab eləsəkdir, çünki biz deyirik ki, insanlar öz əməlinə görə cavab verəcək. Bəlkə çox qardaşlardan sorsam, bəlkə dili əmələ qayd eləmirlər. Yoxsa hamısı aid eləyir, dil əmələ. Yəni, biz deyirik ki, ə, insanlar əməlinə görə qiyamət günü cavab edəcək. Bu, hədisinə etikadıdır, düzdür. Deməli, bu söz düzdür. Yaxşı, insanın danışdıqları da əməldən salir yoxsa yoxdur. Salir. Bu, hədisin də şəhri elə ona görədir. Əzizin şərh şərihi ona görədir ki, yəni hamı insanların çoxu elə də zənn edir ki, bu ancaq feilə aiddir. Xeyr, əməl ahd deyil. Həmçində danışığın özü də nədir? Özü də feildir. Çünki o danışır. Ona görə peyğəmbər sallalləm gözəl bir təfsir buyurub ki, kim e, dilinin a, dili ilə, dedim iki yəni dodağın arasında olan dili ilə və iki ayağın arasında olan övrətininə Yəni zinadan, başqa bir cür şey, zinadan qoruyub saxlayarsa, mən o insana nədir zəmanət verərəm? Cənnət zəmanətidir. Yəni siz təsəvvür edin ki, göz 2 dənədir, necə deyərlər, qulaq 2 dənədir və elə vəsairo, amma bax həmən Peyğəmbər sallalləm əmanətli qoruyub saxlamalı hansı ki, ən çox hərəkət edən zinadan, dildən ən çox e, xata edənlər də hansılardır? Bu, hikət parçasıdır və Peyğəmbər sallalləm onları qorumağın nədir? Mən edir ona, dil cənnət zəmanət verərəm. Hansı bir gün Peyğəmbər Salasələmin yanında, yəni bir dənə e, sahabələrdən bir dünyasını dəyişir, dünyasını dəyişəndən sonra başqa bir sahabə ona, e, yəni bir onun cənazəsində, insanların yanında onun cənazəsində tərəf çönür və deyir ki, yəni e, cənnətlə müjdələn, yəni ölüyə deyir ki, artıq sən cənnətliysən və Peyğəmbər Salasələm ona qayıt edir ki, məqəl sən bilirsən mi ki, oydur özünə aid olmayan şeylərdə danışmayıb, və təkcə özünə vallanmadığı bir şeyə paxıllıq elib, yəni sələqə verməyib və sahabelə neynəyib, yəni susur. Yəni burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, yəni, hətta bu cür məsələlər insanın e, yəni birbaşa da cənnətə getməninə də maneə ola bilər. Və həmçində e, sələflərdən biri e, necə buyurur ki, bir dənə kişinin yanından keçir və görürük o savadı elminə görə bütün insanlar bunun ətrafındadır ətrafında toplanırlar və qırağdan baxır və deyir ki, dir bu, deyir, sən deyir, həmən adama kimi kətərin toplanırlar, deyir ki, sən qulu deyilsən bəz, yəni sən qul olan halda bu cami sənəcə yəni, gəlib, çünki qul hamı bilir ki, azad insana nədir? Aşağı səviyyədədir. Və o qayda deyir ki, e, yəni buna deyir ki, sən qulu idin, sən flan dağın yanında qoyun otarıldın, çobanlıq eləydin, deyir bəli, mən həmən adamam, İnsanında sənin nə nəyinəmsən ki, səni gəlib bu səviyyə çatdırıb ki, insanların sənə ehtiyacı var. Onda o qayda deyir ki, situl hadifi və طول السكوت أما لا يعنينه. Bədi ki, məni bu səviyyə çatdıran düzgün danışığın və uzun susmağın və həmçinin deyir ki, özümə aid olmayan şeylərdən başqa şeylə danışmamamındır. Və görüm bucür bucür əməl insanın dərəcəsini o qədər qaldırır ki, hətta, yəni olduğu halda da belə azad insanlar yəni onun ətrafına gəlib, yəni toplanırlar. Və həmçində sələflərdən bəziləri xəstəlik anlarında, yəni yorğan döşəklərində uzandıqları zaman, hansı ki, onların artıq e, üzləri get-getə bir e, ölümə daha çox yaxınlaşırdı, yəni ölüm onlara elə e, haqlayırdı və onlara e, həmçində insanlar baxıb görürdülər ki, ölüm ayaqlarında baxmayaraq, bunların üzlərində açıq-aça Yəni, nur parlıq, nur saçıq və qayıdıq onlara deyirdilər ki, yəni siz nə eləmişsiniz ki, sizin yəni bu cür üzvüz, -üz, yəni bu cür nurlanıb, onlar qayıdıq deyirdilər ki, biz ən çox iki şeyə fikir verərdik. Deyir ki, Mən deyir, biz deyir, özümüzə aid olmayan şeylərə qarışmazdıq və həmsində deyir ki, qəlbimizdə heç bir müsəlmanlara qarşı kim küdürə saxlamazdıq. Yəni, qəlbimiz, yəni müsəlmanlara Qarşı, yəni, təmiz olardı. Və görün, yəni, bu, bu cür əməllər insanın həyl təndə, yəni, ə, üzünün nurlanmasına, yəni, gətirib salıdır. Hansı ki, bu günlərdə görürsən ki, çox aznacaqlı haldır, çox aznacaqlı haldır. Görürsən ki, öz aramızda olan, öz içimizdə oturub duran qardaşdır, sabah üçün ola bilər. Ə, kimsə ondan <coughs> bir fikir yürüdüb, və ədə şey bir müddət qardaşlarının aralan gedib, o xəstə fikirli insanların yanında ya işinə alaqədə, ya... Qohum əlavəsə fərqi yoxdur və belə bir rəyə düşüb və gəlib onu söyleyəndə dərhal buna əsən aralarımızdan uzaqlarsan, bu üçün təkvirçisən, beləsən, eləsən və neynirlər uzaqlaşdırılır, hətta obri camiata da yaləkib filan kəzatı xəstələnib. Amma heç nə olmayıb ona. O saycə azad insandır. Və o mənzibur deyil ki, sənə rəyib edisin. O da bir insandır, o da ondan eşitib, o da onu öyrənmək istəyir. Bizim borcumuz insanların sualana cavab vermək, onların bilmədiyini öyrətmək və onlardakı olan şübhələri onlardan aradan qaldırmaqdır. Əgər biz bunları bilmiriksə, eləyə bilmiriksə, onda biz o qardaşlara iddiam eləməli deyirik nədəsə, aydındır. Çünki hər bir halda onlar bizim qardaşımızdır. Biz bilməliyik ki, onlarda olmaq səhv fikir, səhv hata, səhv mənhə O, ə, öz içimizdən onlara belə gəlib, aydındır və ona görə də onları biz kəsib tullamalı deyirik, tərk eləməli deyil, əksinə biz onlarınla əlaqə qurmalıyıq, gelib gəlməliyik, başa salmalıyıq, onlarda olan şübhəm üzülük, onların neresi var, onlar heç kimi etibar eləmir. Onlar hətta qəlbində də ola bilər, orayı var, amma bir rüzə verməyə qoğur, Dey deyəcək məni satacaqlar, tutacaqlar, kəsəcəklər, basacaqlar və yaxud və s. Deyə bilmir. Amma get-gəl onun şübhələrini öyrənib, sən bilmirsən, bilən adamı onun şübhəni öyrən, o qardaşa çatdır, kitab verir oxusun ki, haqqa gəlsin. Çünki biz bir an çalışırıq ki, e, bizim üçün hansı bir cahil insanı dəvət eləmək, tevhidi başa çarmaq, haqqa çağırmaq, bizə desələr ki, e, 50 min ver, 100 min ver, bir nəbər hidayət olar, bəlkə elə qardaş olar ki, evinə işini satar ki, Də ki, bir dən adam hidayətə gəlsin ki, biləcək ki, o insanın elədiyi qədər ona da sahab yazılır. Düzdür-düzdür. Çünki hər bir kəs kimsə dəvət edirsə, əmin olsun ki, o insan elədiyi əməllər ona dəvət edən, edən adama da yazılır. Aydındır. Və əgər biz bunu bundan ötürü bu qədər mal, dövlət vaxt səlif edir isə, bəs niyə görə biz onda öz e, tovvit əqdəsində olan tovvit əhlindən yüngül xatasın ki, biz onu tərk eləməliyik? Aydın əksinə biz başa salmalıq. Çünki hamı bilək ki, bataqlıqda batan insana heç sinə eləmək lazım deyil. Elə qıraq da deyəm baxsan, o batır, batmır, batır. Çünki o artıq bataqlıqdadır. Bataqlığın da qaydası nədir? Altdan çəkə-çəkə soru baxma. Çünki onun tutacaq yeri yoxdur. Bir dənə balaca taxtada, əyəğinin anında daş da yoxdur ki, orada diyansın. Çünki bataqlığın adı onlandır, altı, boş olduğuna görə lıqqalıq, palsılır və get-gedən eynəyir, çəkib aparır. Amma o halda ona bir dənə nazi çubur da versər, o eynəyir, oradan çıxır. Aydınca, o cür insanlar da o cür. Yəni, onları lazım deyil təhk eləmək. Və bütün bunlar insan müsəlmanların qəlbində onlara qarşına yaradır, kim kudrət yaradır. Görürsən ki, tövbi əhlidir, özünü e, sələfin yolunda gedənlərdən sayır, əhl-i sünnə, sələfi, saliv və, və s. Amma görürsən ki, belə hallar mənim göz gözüm qabanda olubu, şey qaydı deyir ki, filan kəslər cındırlar, filan əqtisən, kimi deyirsən sənə, bir o xəstələdim, qardaş, birinci cındır zəxdörü qarşı, birinci, ikinci onlar qardaşlığı, o, o xəstələdir, o başqa məsələdir, amma cındır nöç olmalıdır, bəlkə o səndən mənindən daha layidlidir. O çünki elədiyini dindən sayır. O nə bilim ki, haudisə o da müsəlmanın halından yandır. Sadə elimsizlikdən elir, cahillikdən elir. Ona ocaq başa salır. Amma onu təhqir eləmək, onu artıq sözmək bu ümumiyyətli əhlüsünnəni mənhecindən deyil. Heç vaxt görməmisiniz ki, bax tarix boyu İmam Buxari ilə alimə arasında söhbətlər olub, Böyükdənatova və xəfa və s. İmam Əhmədi 30 ilə yaxın türmədə saxlayıblar. O bir sülhəflər döyülüb belə olub, belə olub. Nə qədər xassələr olur. Heç baxın görüm bir dənə sələfün kitablarında varmı ki, ona pis dilinə qarşını alay göz işlətsin. Əksinə döyüliblər onlar üçün. İmam Əhməd ömrü boyu döyüblər, türmə, döyüb türmə. Az məşhur bir dənə sözü var. Deyil, bir dənə damqası olsa kimin üçün eləyər hə? ha? üçün? Hə? Təsəvvür edin, ümmiyyətlə o insanman qardaşına nəlahiq söz işləsin. Ümmiyyət əhli sünnənin mənhecindən deyil. O ki qalı ki, sən təvhid əhlində olan insana sən o zür ya nəlahiq söz işləyəsən. Və həmsində e, qeyd elədiyimiz kimi, <coughs> sələflərdə bu cür. Yəni sələflərdən də hansı ki ölüm əyağında üzərində olan nurlarına görə onlardan sorusunda deyərdilər ki, biz e, ancaq və ancaq özümüzə aid olan məsələlərdə danışırdıq və dil qəlmiz müsəlmanlara görə, yəni salam idi. Həmsində bir gün Peyğəmbər e, s.ə.v. E, sahabilərinə oturur və Uyurur ki, kim diri qapıdan içəri, birini kesi, o cənnətli idi və sahabilərdən biri girir. Sahabilərdən biri girir və dəlhəl sahabilər ondan soruşur ki, yəni səndə nə səbəbdir ki, e, düzü bəzi ilə vaxtədə ki, e, sahabilərdən biri bunun evinə gedir, hətta ondan onun evində qonaq <coughs> qalmağa görə də izin istəyir və bu da ona icazə verir və üç gün bu adam sahibə, bu sahibənin evində qonaq qalır və baxır görür bu gecə-gecə namazına durmur nafili orucları yoxdur. Əlavə sələqəsi yox, pulu yox. Və üç, üç günə sədə ki, qardaş məsəlindir ki, sənin evində qonaq qalmağa ehtiyazım yoxdur. Sazəcə Peyğambərsən belə bir hədistdir, və sən onun sənin üzərində icra olundur. Yəni, sən olduğunu cənnət əhəlif və nə əməldir ki, sən deyil, gördüyün ki, mənim elədi, böyə əməlim yoxdur. Yəni, mən gecələr Oruç, qalır, cüzər, oruç tut, namaz gör, günüzəl, oruç tut, sələ gələr. Və məndə belə şeylə yoxdur. Mən deyirəm Allah smadan vacib əmrləri bacarım qədər yerinə yetirirəm, qadağalardan çəkinirəm. Və də deyilir ki, mənim qəlbimdə müsəlmanlara qarşı bir kin küdrət yoxdur. Yəni səhabə deyir ki, hər gecə mən üzümü çöndürərəm Allah ya Rəbbi, yəni mənə görə heç bir müsəlmanı yəni əziyyət etmə. Yəni elə bir, bir, bir insan ki, sanki o deməyidi, yəni haqqını hal bu insan müsəlmanlara da. bu cür əməl o cür insana nəyinəyir? Yəni cənnətə girməyin səbəb olur. Aydındır? Və həmin də <coughs> sələflərdən biri Muvarriq eləyici bilir ki, deyir ki, mən deyir ömrüm boyu bir dənə illər boyu ömrüm boyu bir dənə deyir əməli ə, tələb eləməyin dalınca getdim. Hətta deyir ki, onu tək eləməyə də belə, yəni bacarmadım. Soruşurlar ki, o nədir belə? Dedilər ki, özümü aid olmayan şeylərdən çəkinmək. Yəni bu ömrün axına kimi uzun illər o şeyi tələb eləyib, şey o adəti özündə adət kimi eləsən. Yəni, özünə aid olmayan məsələlərdə yəni, deyansın, yəni, danışmasın. Bu da ona görsək ki, sələflər yəni, bu cür əməllərin üstündə çox, yəni, çalışardılar. Və həmçində başqa rivayət var yəni, sələflərdən buyurur ki, bir mən təkələmə fiyyəmə ləyənihi hurimə sidq. Deyir, kim deyir, özünə aid olmayan şeylərdən şeylər barəsində danışarsa artıq Silqidən məhrum olar, yəni düzgün danışmaqdan yəni, məhrum olar. Çünki həqiqətən e, belə baxanda bunlar özü də bir növ aparıb, yalana aparıb çıxarır. Bir növ aparıb, yəni yalana çıxarır. Çünki Peyğəmbər s.ə.məşhur, yəni mutavatir hədislərdə gəlib ki, deyir, e, üzrə imam muslim müravatir o hədisi buyurur ki, insanın yalanına bəs edər ki, hər eşli şey neynəsin, yəni danışsın. Yəni, bu məhkul hədisdir və onu çoxunuz da bilirsiniz. Çox kitablarda bu tərcumə olub. Yəni, mənası nədir? Görürsən ki, bir dənə qardaş, iki dənə qardaşın arasında yəni, söhbət yaranır və düzcə, hər qardaşın özünün yaxın dostu var, tərəfdaşı var, ə, qohumluq əlaqası olan var, gediş-gəliş var, ailə münasibətləri var və gediş-gəliş o, o nədir, bu, bu nədir və görürsən ki, ikinci qardaşdan dəyiqləşdirmədən, araşdırmadan məsələ nəyini nə? Məsələ get-gedəşir və hansısa bir takvalı insan məsələnin kökünə gedib çıxmaq istəyəndə <coughs> və soruşu görür ki, bu zəncirvari olaraq gedir. Bundan, ondan, bundan, ondan, belə-belə-belə-belə-belə-belə gedib həmin adamın özünə çatandı, görgü, gör, söhbət nədir? Tamam, ilə başqa bir şeydir, aydındır. Yəni, niyə görə? Çünki, bax, bu hədsin ucbatından. Ki, sələflər buyurur ki, necə bu sələfin sözüdür? Buyurur ki, kim özünə aid olmayan məsələlərdə danışmağı onu nə səbəb gətirir? O, e, sadiq olmadan, düzgün danışmaqdan yəni, məhrum olar. Və bütün e, bu hədislər yəni, onu göstərir ki, umumiyyətlə insan, e, Allah ona verdiyi o ömrü 60 il, 70 il, bəzən də Allah bilir, ola bilər, e, bugün yox, bəlkəm sabah, bəlkəm büyüsün, bəlkəm Daha da çox yaşar insan, insan o ömrünü Allah spontalanın yəni, itaətində keçirməlidir. Yəni, hər bir kəz e, qəbir suallarını, qıyamət günü suallarını, o öz məhsuliyyətinin ətrafında olan suallarını tərk, tərk edir və bilir. <coughs> Qıyamətin sualları ilə dünyanın, universitetlərin suallarında fərq odur ki, universitetlərin cavablarını öyrənilsin, amma bir mislə, nə sual gələcək. Ola bilər, 100 dənə, 200 dənə sual isən, hamısına çalışır, çal, hamısına öyrənirsən, 200 dənə cavabını öyrənirsən, ki, üniversitetdən keçə biləsən, imtihandan keçə biləsən. Amma axirətin sualında fərq ondadır ki, yəni axirətin sualları o məlumdur. Və Allah subhanət Allah, üniversitetdən fərqli olaraq orada 9 ay oxuyursan, 10 gün imtihana vaxt verirlər, o 3 dənə suala cavab verməkdən ötərisə, Allah səni 70 il, həştə deyil 60 il ömür verib ki, sən o sualların, yəni cavabını axtarasın, o sualların cavabını öyrənəsən. Və ona görə də hər bir kəs Allah səniyyət ona verir bu ömürdə, bu müddətdə, yəni çalışmasın, artıq əhsik, yəni işlərlə məşğul olsun, yəni özünün aid olmayan şeylərlə danışsın, vaxtını ona səhv edsin, hədər eləsin, çünki ömür çox qısadır. Ömür çox qısadır və insan da bilmir ki, ölüm mələk nə vaxt gəlib, yəni onun qapısını deyəcək. Çünki ölüm mələk, necə deyərlər, ət çağrılmamış bir qonaqdır. Yəni, bu gün e, birinin evində etsə, bu gün sənin başqa yerdə, rayonda, başqa dövlətdə etsə, sabah dərhal sənin evə qonaq gələ bil. Ona görə də insan gələk daimən öz nəfsini mühasibəyə çəksin. Öz nəfsini hesaba çəksin və insan hər günləri elədiyi əməlləri dərkiləsin, hesaba çəksin və görsün ki, o dünlərlə bu gündə onun əməlində fərqi nədədir? O, arxaya gedib, yoxsa qabağa gedib? O, elədikləri əməl, asililər onu Allahın itayətindən çıxarıb, asiliyə sürüklüb, insanın imanını zəiflədib, onu geriyə çəkib, yoxsa Allahın ibadətini edib, asilədən çəkinib, o ibadət eləmən imanı qalxıb, qabağa gedib? Və bu baxımında sələflər, bu öz nəfsini mühasibəyə çəkməyi, yəni mühüm əməllərdən sahib, hətta sələflərdən də gəlib. Necə ki, Ömər bin Abdülazizdən, hətta Ömər Radiyalan özündən belə gəlib ki, onlar öz nəfsini hesaba çəkərdilər. Hətta deyir, Ömər Radiyalan, hu, e, məhkəni təvaf eləyəndə, Və görəndə ki, elə onun düzü rukunları böyüdür, yəni kəbənin divarları böyüdür, yəni divara çəkilən görəndə yanında heç kim yoxdur, özünə möhkəm halda qışqa, deyədə, Əmər Allahdan, Əmər Allahdan, yəni özünə o cür nəsiyyət eləyirdi, yəni görəndə ki, heç kim yoxdur. Darıl özü özünə qışqırıb özünə özünün, yəni təkəbbürlükdən, həriyəkarlıqdan özünü, yəni yığışdırardı. Yəni yığardı özünün təkəbbürlük olmasın deyə. Və həmçinin əsələflər də öz əməllərini də hesaba çəkərdilər. Yəni onlar bəziləri gündəlik, bəziləri həftəlik, bəziləri alıq, bəziləri isə illik öz əməllərini yəni, hesaba çəkərdilər. Yəni O, ancaq sələfə düz ixilaf edib ki, ən yaxşı hesaba çəkmək e, nə vaxtdır? Şəklədir ki, ən yaxşı insan öz nəfsinin hesaba çəkməsi, yəni gündəlik hesaba çəkməsidir. Yəni, hər gün insan yatmamışsan və ya da ki, yerində uzandığı zaman öz əməllərin gözün qabağından keçilsin, xatırlasın, elədikləri asirlər, kimis haqqını tapdalıb, haqqını ödəsin, e, kimis alladıbsa ona bildirsin. Çünki görürsən ki, İnsan öz e, nəfsisinə görə hətta e, o cür hallarda heç e, varmır belə ki, o dediyi ona yalan yoxsa düzdür, yoxsa şey onu aldadır, fərq eləmir. Tək özün hədəfi var, hədəfinə çatmaq istəyir və buna görə də insan o yalandan istifadə eləyir. Buna görə də çalışmaq lazımdır o cür e, hallar olmasın. İnsan öz nəfs nəfsini hesaba çeksin və daim insan öz nəfsi ilə hesabda ola olduğu halda bizə deyirlər o əməllərini də düzətməyə doğru gedir. ki, bəzi sələflər buyurur, ki, həmsinə Peyyəmizə məhəstə var o barədə ki, öz nəfsinizi hesaba çəkin, ta ki, hesaba çəkilməmişdən qabaq. Və bəzi sələflər buyururur ki, sən qiyamətə qədər öz nəfsinizi hesaba çək ki, qiyamət günündə sən hesabın nə olsun, yəni yüngül olsun. Ona görə də Allah Əsməndə bizi özümüzə aid olan əməlləri, feilləri, danışıqları, danışmağa da əməl eləmək bizi nəsib eləsin Amin. və özümüzə aid olmayan şeyləri bizi qarışmağa, bizi çəkindirsin Amin. və bizi Peyğambər s.ə.v-in yolu ilə sünnəsi ilə səlifi salihin həqiqiyyə ardıcılarını eləsin Amin. və Allah edib, sünnə üzərində sabit eləsin Amin. və düzün Allah bilir və s.ə.v-in Muhammədin və aləli Muhammed